مقبول اول اوګه شر درازي دا مقبول خبر چکه منه ترسيمي قدر معمول بها او غیر معمول بها اوسو ايانه مين سيو من المعارض اي نه روح موطي ساليمي ته تزادنا مقابل کېبل روايت نهي کنه دا شي خبر انده سالیمی دا معارضی دا مقابلی نا اے لمیاتی خبر چی نی راغلی او حدیث یو ذات ده ہو چی دا دا مخالفی نو دی تا محکم ای احکم احکمت آیاتو دا دلالت کی فسو اخپل معنی موضوع لہو بانی او پدی کې دی سو مخالفتی نشتن او امثلت دا دیر دیئنک دی اکثر حدیث توگور انده سری محکم دی نصوص اکر سری محکم دي. آپات شنهصوصه قرانی زیات تر مجمل دي په دې خبره پويشه کانا څوک شی مطلق دي کانا امطلق دعا دا معنی نه ته مجمل دی ولي وان ځل نه لیکه ذکر لتهبين للناس نو بیان شري مجمل سي محتایني بیان دشه مجمل ته دا مسله ده وایه <سوار> او د صلاحیت د ایمانه تشرید له مقابل او کليشوا یو څالی می کنه او کنه سالیم نه مقابل یا به معارض دا معارض زدي مقبول مثلو پسندري مقبول وي په درجه کې دوه صحیح صحیح او یا به مردود مردود به مقابل لچای د مقبول کمزوري باندې وایه نو كساني لا أصر الولي لأن القبيل آئي أصرفي مخالفة الضعيف يركوز بوش خلاف كيكا نا تدخسر <تصفيق> ياراد ورسوناس نامنك ده بوش خبر إلا دغيكم ترجيه ورکو منو ورکو من دام السر لا أصدر شخص هذا سيدا کرامت و بذرگي نماني نور كده فخفل مقام كيان دا ولایت ته د دې وسط پرې له څه جرو دا ولایت د ایمان نووي او ایمان زمينې په خپل له رحمة الله ایمان نووي مواد نو سره دې او کړې رحمة الله خو د دې گاوندې رساله راځي مختری په حدیث او مشکره هي ها مختری په حدیث او طرق ده او ان كانت دې چې په چا باندې دال دی اغه معنا موضوع شو د کنا دا وی دوه په مس کې وسی تتبیت کېده شه بغیر د تاسف نہ تکلفنا او د زیارتنا او yana که ممکن وجمانو دا, دا نو مسما کول شي مشهور د په مختلف الحديث تقریبا نو د انسیلو ذکر کوي جمعي ممکن ده نو تاسو باندې کوشش کوي چې حدیثو کې جمع راشي او تاریبان تخفل اوس معافز ویلیم دی لاسا ها وای مثال صلی الله علیه و سلم د حدیثه لغوه ولا او د جکوم دین مرض یو نبلتا لګیدل حدیث کې دا دی کنه سر د حدیث نه فره من الميزون فرارک من الاستخت شریه د جزامنه لاس دغه شریه کې کنه اونډی لکه څنګه چېستا تختده، ستاته تختده سینای منه الاسد د مرینا دا نه سیدي او ظاهر د دې کسره تعرض وکړ نه او سګو رکا ودا فعلی نه په دئدریسونو کې به ټیک ده جان اسره کور دې وسل سره هغ نو سره د کله یا اسره فقې ته نه خفای وي دا د دې نه غوښتل چې کنه سپیر رشی راغلي ما څو ورځې او کله خاون نه تپو شو کې ناوي جلالو بختور شم په معنی بختور راځي زموري ظافيري په نسبت سره پیژنځي دا شي خبره نه نو ګور یو بدفالي پدی مانسرا چې ابو هواي موافقه نه ده شو دا ست دی ايو بدفالي پدی دا سپيرواله ده نوولاتی رتس پی روالی نشتا دی خبر بانی پوش شکنه تقدیر کی جسری کلی آگی دارن لده مجزو مسوائه وجه ده جمع ده دیدوان پا مسکی ده مراز متعدی ندی به بی ها لیکن الله گرزول ده مخالطت د مریض بی ها دی بیمارس را لیس سحی ده پارسوی سبب ده سو لی اعدائی مرزی تی جاوز کھول ده او شوګره Taliban یا د یو څه تدویق بیا امکې بعضی امراض د سدي چې هغه مصادري او بازي سدي نریوس خو جراسي مخبره کوي قطه نظر د ټولو نه یو سړی دی دا چې څنګه اخیده ده دا کده سړی یه نه ویاله رجدلته په ځوونی سي مدته یې شروع کیږي د کمزورې د اخیده تن کله کې دې ما دې نه ده کمزور نزدیم سرم مخرا والا کمزور ری دیتی نو جو کمزوری سری ته ویل کې نږدې مځې او د وسرمه کړه دارنګه به جوزام والا تبارک یم دخصې وایي کمزوری اخیري والری نوزان دې تنو ساتي حدیث پرې باندې حاملله او چې سیه یا قید انسان مننه لګي ما حمل مو بیان کوو د تشویق مو کوو تر نشو یو حدیث پاتې نشو دا غت اشاره کې وګوره تدبیق د ذکر ثم قد يتخلف ذلك سببا كذلك رستكيده شي دخل سبنا كما في غير من الاسباب كذا جمع بينهما ابن سلا تابعا لغير هواي والاول والاوله في الجمع يقال ان النفي للعضوا باقيه على بالكل تيك شو نلغي بالكل لا يؤدي شيء شيئا تجاوزنا وكورس صلى الله عليه وسلم لمنارو لان البعير الاجر لا يكون بالابير السحيره دي فيقال بتجرب الفم ثابت شد مخالف رانا داد مخالفات توجنا هيس رد عليه بقول فمن اعاد الاوله يا ولد تشال غولي ها الله شابه شي فرار من الميزوم داباد دي رد دا صد الزرعين يا कमजोरी اخي دي والله ان شاء الله بشك مسلمان دي او وطا لا ده شو لهي نيابا وتتكليف وايهما يلا يتفكر الشخص الذي من ذلك بتكذيب الله تعالى ابتداء لا بالادوات المنفيه قلنا ان ان ابتداء كسو شكرا جلالن كادواه ومنفيه كانه ده بغمانه كي سبب مخالطه المعاقده سنه فيا تدرس صحه العضوه لو देव پریوزی پس حرجو تکلیف کی نو امر کو سرت جنو حسم للماذا بظار رسم بچاو د مادی وای و کثرن فی هذا النوع الشافعی و كتاب الثلاث الحديثی لكنه لم يسب د ابن قتیبه کتاب رحم الله مشکل القران غریب القران تعویل مختلف الحدیث تاده کتابونه نی. امام طحاوی و غیرهما دین علاوه دې تدبیق په اړه کې لیکلی دي د امام طحاوی کتاب شرح مانی الاثار ته وګورئ دارین لا مشکل الاثار دا شی کتاب دې چوغورې حدیثو مخالفت تضاد کې بتا شستر کې رانا شي په خله اندازې کې وګورئ ام الناس مول منصور نوی ممکن جمعنا بیا بخاری نیوی یا با پی جاندیشی تاریخ یا نا اکا پی جاندیشو وَسَبَتَلْ مُتَأْخَرُ بِهِ مُتَأْخَرُ بِهِ چه دا او روز تو دیکھ اینه متاخر بِهِم او یا بی اثر حمینو فوان ناسخ فسراحت سرم ناسخ بویو رستنه اول بسی منسو قائده بدا نسخی اول خجم ادا کانا او بی اثر ناصخ منصور نسخه ست پروتوکول د تعلق د حکم شریفه دلیل شریم متاخر عن حسره او دا ناسخ دلالت کوي په دې رسی مذکور هغه حکم او شدت کو انم کې هر ناصخ مجاز لکه ناصخ حقیقت هو الله تعالی لک هدن قران ته هدایت ویل هادیق الله دی کنه وچونکه دې تاسو المبالغه مجازنا چې دا سبب دې الله ترېف نسو د هدايت اوس دا نسخہ و پس سره پیجان دي شي وای سری اولاد چواری دی په لک حدیث لکه حدیثه بريدا په سي مسلم کې تاسې ما من کوله زيارت الحضور نو کوي ککدا یادي اخرت اوسای زنانه پدی کې داخل دی او کنه اسوق استدلال کوي د اومل مؤمنین د روایتنا ناغه محتمل دي که زستا مرغ واخ کیږي عبد الرحمان رضی الله تعالی و شفات سی اوروري وکنه نو زب استه خبر څنګه ورا خبروانی کوښیږم نو دا حدیث مبارک امام ترمذیوی چې د سلف خلاف دي انوته باندې کوښی ورنا شام مقبره کې خخې بیا د صلف اتفار د ناه نهلی ځان له در خبرې دورې د پلارې وربانې کوه شوي که نه نو دی کې اختلاې او رااج کام دغه د چاغې نهځ لکومل ومنین شوی کهه موجوده نه بیا بهنااد دلیل دی که نبی بیا اسلام د به اسرائلو ځناانه حالات لی دللی نو بیا به اجازت نه وړ چې جمع ته تا راځی تاڅخی دلی اوی ک د جمع ته ځانه راځې د غ پړکیې وړ دا طلیبان بهمونکېلیوني. نو موسول راده ام پسې مڅه نو دا دلیل لپاره چې مو صحابی جزم یقین سره وي هم څنګه دوی مم ماسه النار دا خډی دي متأخر یو عام المخشی بل ورست شو یا خو بیا تاریخ مثلا اجماع ناشر ګرځیدي شینا بلکه دلیل پسونه فنست بانی ګرځیدیش ولیک منها ما یری صحابیدو تاخر الاسلامی معارضا للمتقدمین انذ اور ادنه در صحابی بلنا اقدم من المتقدم المذكور چې داینه مخکې خبرونه کوی او به مثلی حاصله لیکن ان په اتفاق حجت یا ارسال کړی بسمای رومی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا یکون ناسخن بشت نیکون لم یتحمل انبشی انقبل اسلامی بات دا اسلام نای دایت کریوایا بلی ادلو علا ذارکا او سوایا اس کا تاریخ معلوم نئی نبیاب خالی یا با ممکنی ترجیح یا لرا پا آخر بانی فیو وجی دا وجوہ دا ترجیح چا مطالق نسان مطن او یا صند پوری یا با نئی اکا ممکنی ترجیح نو تاین بسیح المسیر الی ترجیح نو الا کنی فلا و سغورا ترجیح تقریبا 50 طرق ذکر کړي پادات سره پکثرت پا سره په فقہی سره فکر رواچونکو فقهای او زیاد عدالت سره سی قوالې په اعتبار سره زیاتی بیا وجوه ترجیح امام مالک عامل دچاوی حرمینو ها امام احمد ابن حنبل شوی كسرت اسانيد امام شافعي چ عمل د مصر والوي امام ابو حنیفه شوی چ اوفق بالقران کم روایتین اغلل بترجی ممکن وغری فیتبار الناس والمنسوخ فترجی ان ثم قدا ونشو ترجی متائن قدا نشویت متوقف فی توقف انی عمل بیاهدل حدیثه دانه په غوړی وله مونږ چلوکو چلو کو کجم کو جم بین زدن دانارواد دا. نو څه چل وکم ته مونږه چوکې دلته حدیث وګورو کو عمل وکو کنه غلی بنا شو خبرونه کو شو وای ما په بالتوقف اولیه مې تعبیر بالتساقط توقف خدای کنه تصاحوتول کې چې یو غرزه یا دوه غرزه اے وهغه دکنه صلی غرزه توقف دې خدای امام ابوهنفا اکثر توقف کوي استواب مبارک توقف له صحابه خپل مابین کې کوم جګړې نه توقف استهادي امور دي کنه او توصحاب میلا و دي زراری له مشرکین مبارک امام ابوهنفا سوی توقف تپوس نه شو او ترې استواب مبارک سوی مشه د الله شان زمان کار خوچو پیدل مانل لی. تقویدہ کندا. امام عالیق سو استیوا معلوم دا. کیفیت مجھول لیکن. سوال تینا بیدار تی. خباز جویچ انکار تینا. خفر و بیدی نید. شب در خبران. ضراری رو پا بارکی تپوسو کتا مشرکی نو بچو پا بارکی. یہ اللہ حکول ہے زمان پا کار کم دیتے لیگی نو. زمان خوپی سو حبوب واری کو وی ټول ګلون نه زما په کیسه کار الله په یي استدای کوي وصل خبربان پوښي نیما او حنیف رحم الله کل صفاتو کی تعبیل کړي دي تعतील کړي دي تشبیح عقل کړي او کومه غوي کوم د سلف عقیده ښه چې ان خطا ترجمه دي مع الاخر انما وجود بالنسبه ما احتمال غیر لري رای نگر نکنه، توقف دیکنه، مم. ما خفی علیه سم المردود، اوست داخد مقبول اوست دا مردود خباجی خبر مردود بکومی نو دیوی موجب دارد، اینی لازمون کی دارد یا بدا دا غرزیدو دا من نمین اصنادیم د سند نبه سر راویانو دلی یا بتانی ایبي پراوی کی علی اختلاف وجوهتان او وجوهتان دی ذکر کای اوای هم من ان کو ان امر یرجو عام د्याने دی. دراوی او زہ تا یا زبت تا نو سغرا سقد ترالو منګا دا فا تفسیرین دا غورځیدل دا بخالینی یا بوی می مبادی سند من تصرف مصنفن دا تصرف د مصنفنا یا بوی داسه اخر کی گنه ایل اسناد بعده تابع او غیره ناول ته معلق و شوي ولی معلق و ټول سند ختم کی صرف قال قا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیم ها یا خالی او سحیکر کې نو سند تعلی سطته زوړ دوواي تو متته نه زړه شوی سم لاندې نه شته خپې چې خپې ته نهکر چې زړه نه شو نو ته معله خو اوس طالبانو مشکات شویان نور کتابونه دا خو هم تعلیخات نو پهې تعریخات باندې په بند د حکم نه ککیږي لی دا معخوذ دی او ماخزمېو کې سند شته دیناه سنت ینې د د سنه نو دی باندې حکم د تالیف نشکې ده ها طریقات البخاری د نور محدثینو بیا د طریقات د بخاری په باره کې سوې کپشری د جزم سره قالې یقول و غیره هغه مقبول دي او ک په تمرین شری نبی اسره نبی یو دا غینه مثال ذکر کوي حضرت شیخ وو ذکر کوم لقد لذيب و ظاهر الی شیخ چکم دے چیشل عام شرد کو نودا په شغیره تمرین سر امام بخاری جر کئ نور محدثین کو ذکر کئ هدا په تمرین امام بخاری مطلب دارے کو چچا ویلی دین دوه مو صبر کول نه ده لا مان حضرت شیخ دخلی رباکو تمافلو اخلو کو وڑ دغه دا نه ویم دویم حضرت شیخ بو ویلا چکه نو دا نودا دیو اگستیو دا کسان حربیان او دا دان شيګني پدام ولي تعامل پدي باندې سوابونه رسابې چاله دي شوف کړي دوه پيش راګل ته شوف کړي نشي شوک صاحبي ته ولي خبر باندې پوښينه وای مخلف هم اکثر یوته نه ورځولې او کا دي معلق او پمنه زمعزل شي درا وين پر لپسي ګل زيدلي ليك دومو مخصوص من وجهه واي من حيث تعريف المولد بانه استخدمه اثنان فسواله يلتئم مع مدارك ما بعد سرد معلق وصلنا لك شعائكم اور زيدل لها ومن حيث التقييد المعلق من تصرف المسند من بمبادئ سنن يجب تلقي منه ذا جدا خبر موعزل كي ابتداد السند منه بل كي مرادزي خبره ماده استراخي اذا ممن ذلك او استورده معلق څنګه ریوهه ها طالب ما څه مخې ویلو حاصل من من او يذيبه الى من طوقه جاءت حديث بيان کړي شيخ حدث کی او برسه وگی هغه ته ورسه فان كان من فوق شيخ لذلك ددقا مسانس شیخی امام بخاری دی حضب کو دی امام بخاري استاد دی کوشي کو پوشی امام احمد بن حنبل اختلاف دی پا دی کدا مسمع کولی چپا تعلیق ہو کنا خو سئی پا دی که تفصیل لی فین عرفہ بن نس ابل استقراط تبو چی فائل لدی مدلس فائل ذالک مدلس قضیبی و ایلا فتالیقن سر بیا تعلیق دوایا اینما د ګل تازه وګورئ کوم د دا ولی دا 400 په قسم مردود حضر نه مردود کې ذکر کوی د حضرت کوم ندوجه د جننه بهال د محفوظ محفوظ مونږه پته نشته لکه دا نو زه یې کوم محدثین او پته ده اوی معلومات تولشی اوه وقالو کما به صحت یم علی و به ان یوج بیلی یجی مسمم وجههم انفال فینقال جميع من احذفوا صقاتون جاعت مسلط التعدیل علی الابحام والجمہو لا یقبل حتی يسمع خبر دا سیدان چی بیا دا تعدیل دے مبهم لکه اصری تو بیچی دا سڑے خسڑے دے ولی خسڑے دے یا ما تا خسڑی ویلی تعدیل مبهم دے کنا دا اغ سرت کی موتبری چی خالی دا نه بیا تعدیل مبهم سریں موتبر او کجرحی پرابی بانی نو تعدیل مبهما موتبر ندے دا مند. جوهر وی چې دا نقبلی مو غم هم که حذب په کتاب کې چا لازم کړي پزان باندې شیلکه بخاری ما چراتلل کې په دژمن دا د لازم کې په دې خبره شابت سند در پنځ دې مصنف او حذب کړي د غرض من الاغراض اختصار و غیره اغراض د وجنه اج راتلل په کای بغا دژمن په دې کې مقاله خبري وقد اوزدتو امتر تذالکتی نکتی عردن سلاح حافظ ابن حجر رحمه الله وی چه ما دعیبن سلاح مقدمه باندی جکم کتاب لیکلے نکت باگو کی می دعوی امسلہ باگو استاد شوکی وی بیالار شیعه اگی توقوری خما آغا وجد تذکر کردی وکا پا سره رئی کنا نا آغا قبول نده مگر ماهرین دادی فند کا تحقیقو کی او آغا سیغر تمریزو صحی سندس را ثابت شیول رے کے اور تچیا نبی آب امسو ہوئی صحیح و آئیو کو عام سڑے بسکی نو عام طور سره دغه قابل قبول ندینی او کدا د داخر دسن ندینی بعد تابین دیتا مرسل ہوئی بس.